nade Luson nag gasatu, boste presunak Parisen dira eta elkartasuna beti ah doa. Agdalu şu eta duniannen garazin jende frango bazen bildurik gelditze horiek ez dute la censuri egun pasatzekoak dira djudiaren aitziniana familiek ezta kite geiagokorik iardukitze tan ide Aquitania atzo eskualefiko zazpi kontre larik deklarapen bategin dutela presidentaren sustenguarekin jan la salle deputatoak ere legebiltzarean komisione baten muntatzea nahi du argitzeko luoson gehtatua pondua eginen dugu guzi horietaz bereala hori izanenda berri hauetako gai nagusia eta bestalde egu berriko oporak baliatu Euskaraz ere Olentzero park zabalik izanenda ratzaldiuntan ere baiunaan hainbat joko hau gasteen entzat eta Euskaraz eta Aroa atialin aspaldiko partez euria izuntan Baio. Euri aula ala ere, mementoko surzigatoko temperatura, temperatura gurena kamar, gradoren inguruan izanen dira, bainan ashtert biziki-biziki tapatua eta euri aula ekine gandugun bezala. Eta luson beraz ahastatu bost presunak paisea teremanak izan dira atzo, judiaren aitzinetik pasatzekoak dira egun. Eta bestalde, Michel Tubiana, frantziako gizaisko bideen ligako orezko presidenta, luson izan beharzena ere, entzuna izanen da, inkestaren baitan hau lekuko bezala. Bar da, elgarretaratzeak izan ziren luson eta donian egarazin, bost egun presuna bildu zen erri bakotxean, eta gaur ere biherri eta nizanen dira honetan, eta bost presunak beraz pariserat eremanak han dira zer berri duten familiek hegoa harakamazte fane txegarai etxeren bizi laguna entzuten dugu. Begi guti hegia ejan atzoi jakin nuenik hasteko etxe azkarriantzela, animatua animatuarunnt eta eskertzen zuela kanpoan iragaiten ari zen mobilizazio guzzia. Hara Hortas jakinean e... dira. Bai, Abokatuak egan dit jakinean zirela eta zinez biziki jago zirela jendarteak zuen jadokitzeaz e, eta hori buruz segitu behar zela, ba horiek eranik eta bai abokatuak berak. Bestaz begirik ez dugu Pariserat eramanak izan direla jakin dugu, guk denaen, familia kisha pentsaren bidez ere informatzen gire, ez baita okute inungo behirik emaiten. Sekulan ez nuen pentsatuko unan besteko elkartasuna sendituko genuenik, bai mobilizazioari begira, bai gertakariari begira, eta bai gu ere ingurukoak susten gatzeko ara, eta zinez ez bat laguntzen gaituen horrek beguna huetan atxikitzen. Zinez ikaragahi eta nik nahi nuke zinez jendeogu ziori eskertu, baina jende jendeogu ere egan egin behar dena dela hemen izan, eta elgarretaratzeetan Parte hartu, mobilizazioetan parte hartu, horrek baititu aterako eta horrek baitu gure egiaren geroa haintzinatzen lagunduko. Eta gaur zortziak eter ditan bururatuko da atxilo aldia edo gardabu delakoa bost arrastatu entzat. beraz segitzen, atzo bordelen iragaiten zen akitania berriko Biltzar osoan i parezko alerriko zazpi kontseilarik aurkestu dute arrastatzen kontrako deklarapen bateratu bat. Deklarazioak dio arrastatu bost presunak bakearen aldeko militante sutsuak direla, ez dutela neolako aremanik talde armat horikinen hahma gabetziake saiestezina frogatua eta ordenatua izan behar duela dio Oarrak anie Saint-Marie eskoldeko kontseilaria puntaren puntan egiten dugu eskoldeko kontseilarikisa gure sustengu kolektibo humano eta politikoa ekatzen dugula 5 pertsona horieri eta fintzendu dugu dei bat eginez Pariseko luge antiterroristea eskatzen diegu Ez izaitea puntaren puntaren, ez inkultaziorik, ez presot negiratzerik, eta hori nu gutiago, kondenatzerik, bortzen horientzat. Dekarapen hori izakobita gero txandabat utzida beste talde eri. Hor egabear du, perdeaz, Jean-Michel Iratxet, Iparo Eskal Herriko, FN-ko autetxiak, biziki gitz gogorrak izan ditora Dekarapen hori enkontra. Azkenean gitzartzen izan da Aden Rusek, lendakaria eta lehenak ereak du, bat egiten sola gure zazpi autetxe horien deklarapenarekin, eta bere egin du deklarapen hori herraraztea ondotik lehen ministroaren uh, gure gorat, baita ere justizia ministroaren gure gorat eta saspi konxilari horik diran dizentu marri beraz Mathieu Berger, Alice Leizia Gessar Emili Dutuia, Michel Venak Frederik Espagnak eta Sandrine Derville alen russesko aldeko presidentak ere bate du beraz eta frantziako justiztea ministroari helaraziko dako, Barthelemiagera eta Silvi Duretik aldiz estute horiek juntatuna izan eta ere beraz frente nazionaleko biek. Atzo frantzez parlamentuan inkesta La comisión bat izendatua izandadin Galdeghindu Jean Lassalle deputatuak l'ushan gertatua argitzeko Francesche gobernuaren Joko moldea eztu un hartzen barne kaldeko deputatuak eta xuxent zer galdegiten duen eta zergatik se astuda Jean Lassallek. Tabo, cela mandato de sos, la libération immédiate d'hommes que nous connaissons, d'hommes que nous connaissons. C'est tout simplement honteux... Lehenik eta gutienetik, ongi esakutzen ditugun gizon eta emazte horien liberatzia. Hal geingarria daik ustia, holako jendeak, hola tradotua izaitia. E ensuite, bon, là je me fais pas trop d'illusion... Estalde, ez est dut ilusioneik egutegiak espaitu halbiderik usten, kolpea markatu nahi izan dut. ...constitución d'un komision d'enquete parlamenter pour voir qu'estikia qu derrière... Parlamentuko inkesta komisio bat xutik sartzea galdegin dut. Igusteko ze gertatzen den, derrière, Gibelean paser derriere il doit y même de très fortes arias. Zerren gibelean aspigukoak baitira? Ainugun joiteko. La France n'est Plus la France aujourd'hui, c'est plus la France dont je me fais une certaine idée. C'est-à-dire celle des droits de l'homme, Francia esta que llegó nik itxuratzen dutan j'me Francia, gizaikubideen herritarren buru jabetasuna bermatu zuena eta estakit zer egiten ari giren. Je me demande ce que ne veut Beste jardokitzetan, Jalareko Erriko Kontseiluak, Stefane Tsegarai etxe erritararen tustenguz eta prozesuaren bultzatzaileak libratzea galde giten du Makeako Erriko Kontseiluak ere jada egina zuen. Beste taldeinigo kurkulu Euskal Autonomia Erkidegoko lendakariak bost geltuen askatasuna galdegiten du baina ez du bat egiten eta talde armatuaren estrategiaren harma gabe ziarikinen. NPA alderdiak salatzen du engarnatzi hori frantsesita espagnole estaduek desarmeatzia trabatzeaz gain bake prozesua bultzatu nahi dutenak kriminalizatu nahi dituztela. Ipar Euskal Herri Ekintza, ZMR er, Baserri Munduko Mogimendu Giristinua zinez atsegabetu du bost jende horien agastatzeak, eragile baketsu eta bezala ezagunak direlarik, bereziki hurbil dutela Michel Berroko errigueen, Mogimenduko kidea, sindikalismoan aspalditik sartua, bortizkeriatik urgun ibilia, bost jende horien urratxa bake bidetik dabilala eta laster libratua izan daitezen, galde giten du herri ekintzak eta bar da bildu ziren foro sozialaren barneko aleriko uteci eta eragileak gestatzea ue erantzun bat ekartzeko eta uizain it internet gunerat joanez sustenguzko izenpedura emeiten alda bakearen artisauak libratzeko jadanik emeetzi mila seion sinadura badutuzte bildurik eta goizberriko gomitak istantean nah arnaldotegi tegi eta eh, beraz eh, Michel Berreuko irriguenen semea inaki gurekin izanen ditugula eta ogogoratuko dugu beraz badiela berriz zede gauk elgajetaratzeak, luso eta donibane garazien hara txaldeko zazpi orenetan. <totipen> Donibane garazi aldean Ejobi jekana hainndan banatila ke agertzen dira igun hauetan Ejobiko sindikateko teknikalarien arabera estakutza duda batengatik baina igun hauetan urak apaldirela eta arrainek ez dutela oksijenarik aski beste gune batzuetan ere holakorik izaiten a liteike Olentzero parken bosgarren aldia iragaiten ari da baionako loga gelan, atzo eta egun segituko, sehaskak antolatzen dituen bi aratsalde hauetan hauak euskaraz gozatzen dira, hainbat jokoetan haugen aratsaldea alaitzeko ere ikastolen elkarteko hamairu presuna hurbildu dira egoaldetik, entzuten dugu markel animazio taldekoa da. Amairu, Amairu berri gara aurrean, bai. Ba, urtero urte etortzen gara, aprobat eh, Aolantzero Park honetara, ba, umen, un bat, ba aprobat dinamizatzera, tailer preparatu, horroi garbigoitzekoa, e, eskulan ezberdinak, eta Ana bai. pantalla sukina, zuikin komunikatzeko bezik o, oria, oria. Soik, soik euskaraz baizik ezinela egin. Hori da, oria, soy yo soy euskaraz komunikagaitzeske, e, zen gutu euskara eta eta gastera du e, eta beraiek normale mendatasunak euskera eta frantsesa eta aurre arteko komunikazioa euskeradaz, euskaras egiten da, beti. Eh gaur dezente etortzen da eta normalen hasiera probat gutzagoa izaten da. E, aurri ez dagoen txokoetara lehenengoa gurbiltzea izaten da probat saiena, baina gero bain baino hartuta ya ja, umeak arras gustera egiten dira, bai. Horen zero park berazara txaldeuntan ere, bionetaik goiti eta pilotan donian egaraziko garatenean superprestij lehiaketan, atzo Gonzales nagusitu zizakon bilba hori berrogoi eta oitama zazpi, eta ospitalek ere irabazi, ualtariren kontra behogoi eta oitama, helduden hastean egu berri bia amunian fina lerdiak, Gonzales en kontra eta dukazu hospitale en kontra, eta Eta futbolean, atletik irabazi bat da, bigoko zeltaren kontra bi eta bat. Hala, gure behiak juntan boruratzen dira.